На вулиці я намагаюсь обтрусити Мішеля від пилюки, але йому байдуже. Він іде швидко і не в той бік. Я хапаю його під руку, ручку зупиняю, і ми повертаємо до себе. Старий Львів невеликий, до свого захистку на Верменській ми доходимо за десять хвилин. Але цей час був тяжким і болісним, як буває, коли треба добігти додому зі страшним головним болем, бо може почати зблювота. Тоді і близька дорога виявиться далекою. Він йде до своєї кімнати, і я відчуваю, він не хоче, щоб я йшла за ним Хоче, щоб пішла до себе Але я все-таки йду за ним Попри його очевидне роздратування Я була певна тоді, що маю на це право Що гнало мене за ним? Бажання вдячності? цікавість, що саме було в тому манускрипті. Чи закарбовані в пам'яті слова Миколи Браницького, що я відповідальна перед Богом за будь-що пов'язане з пінзелем, знайдене Мішелем з моєю допомогою на території України. Мабуть, Усе разом. Не знаю, який із тих чинників був найвагомішим. Щодо вдячності, то, по-перше, він мені пристойно заплатив. По-друге, я сама хотіла знайти загадковий предмет у череві жертви. І коли того дня зранку налаштувала своє єство – на хвилю долі, то певна хотіла передусім свого власного звільнення. Що ж до моєї цікавості до змісту знайденого манускрипту? Коли я вперто стояла поряд з Мішелем, поки він тремтячою рукою ніяк не міг потрапити ключем у щелину, мимоволі, Воскрешаючи пікантний напис біля входу до помешкання матюшенків. Для мене цілком зрозумілим було бажання сина знайти те, що так трагічно було пов'язано з його батьком. Тут таки згадалися слова з розмови з Тетяною Йосипенко. Якщо Пінзель і писав якийсь трактат, то, скоріше за все, то було якесь керівництво з його ремесла. Яке дерево, коли пиляти, яку молитву при цьому прочитати? Отже, зміст манускрипту не видавався мені сакральним. Але сакральним... Був сам факт його існування. Папір, якого торкалась рука загадкового скульптора. Тепер можна буде звірити почерк на розписках в архіві Потоцького з цим почерком. Але зовсім скоро Мішель завезе цей манускрипт до чужої країни. Не має значення Франції чи Німеччини, а Україна знову втратить цінний документ. Так, це він натхненно шукав рукопис, виконавши заповідь батька, якого? Видно з усього, дуже любив. Але зрештою, якщо його батька так мучило сумління за те, що він прийшов на нашу землю зі зброєю в руках, то його син має добрий шанс повернути цій країні якусь частину боргу, бодай у вигляді знайдених культурних цінностей цієї землі. А Мішель ніяк не міг устромити ключа. І я затримала його руку, сказавши, «Заспокойся, хлопчику, ти бачиш, двері тебе не слухаються. Ходімо до мене, заспокоїшся, почитаєш той документ». Мої руки так не тремтять, і двері в мене відмикаються легше. Пам'ятаєш, одного разу так уже було. Він послухався.